Költözés és búcsú Amikor húhú és Pityogos három évesek lettek, életem egyik legszomorúbb tavasza jött el. Papa új állást vállalt, emiatt Saszkatumból át kellett költöznünk a keleti nagyvárosba, Torontóba. Oda, ahol nincsenek tavak, sem pockok, sem nyárfaligetek, s ami a legkeservesebb, A költözésnek már a gondolatát is utáltam, de leginkább azt fájt, hogy meg kell válnom barátaimtól, ember és állatbarátaimtól egyaránt. Szóba sem jöhetett, hogy húhút és pityogós magunkkal vigyük, hiszen Torontóban egész nap kalitkában kellett volna tartanunk őket, ami szint tiszt kegyetlenség. De szabadon engedni sem lehetett a bagyokat, mivel oly sokáig voltak egy ember család tagjai, hogy a kinti világban gyámoltalanabbak lettek volna egy úszótrókánál. rókánál. Az egyetlen, amit tehettünk, hogy megpróbálunk új otthon keríteni nekik. A barátaim ettől egyik boldogan vállalták volna hóhóékat, a baj csak az volt, hogy a szülők hallani sem akartak róluk. Aztán egy napon eszembe jutott Bruce, aki egy fél évvel korábban a családjával együtt elköltözött egy 200 méter mérföldnyire eső famra, ahol rókákat tenyésztettek. Gyorsan megírtam neki, mi a helyzet. Néhány nappal később megérkezett a válasz. Kedves Billy, itt elég jól érzem magam. Érthetősak erre a vadkacsa. A rókatenyésztés jól megy, annyi a kölyök, mint a nyő. A papa mondta, jöhetnek a baklyok. Kipopozom nekik az egyik öreg rókaketreceszt, és deckából építek bele egy házikót melegenni. Rex is jól van, üdvözli Korcsit, és azt üzeni, gyöjjön veletek ő is, amikor elhozzátok a baklyokat. Itten sok indiánok élnek, és igaz indián srácokkal járok a suliba. Ha meggyűz, téged is elviszlek hozzájuk, és lovagolhatsz majd az egyik lovukon. Szia! Öreg haverod, brúsz. A levelet megmutattam a papának. Ez egészen jól hangzik, Billy, mondta. Mit szólnál, ha pénteken délután elfugaroznánk a bagjukat brúszékhoz, és ott maradnánk náluk vasárnap estig? Örömemben majd gyúgrottam a bőremből és pénteken fel is kerekedtünk. Csodálatos volt ez a tavaszi kirándulás. Amerre csak jártunk, a tócsák mind megteltek vízzel, és az észak felé húzó vadkacsák ezré pihentek a tükrükön. Az út mentén násztáncokat lehető pédrityúkakat láttunk, és annyi mezei pacsirtát meg vörös farkú héját, hogy nem volt se szeri, se száma. A bagjok, Korcsi meg én a pótörésen utaztunk, és pazarul éreztük magunkat. Amikor megérkeztünk a farmra, Bruce mamája szédületes lakomát tálalt elénk. Szombaton Bruce elvitt az indián rezervátomba, hogy megismerkedjem új barátaival. A vadvércse Harry nevű, velünk egykorú srác kölcsön adott egy dovat, és nekivágtunk hármasban a prédinek. Egész napnyerekben ültünk, lóháton hajszoltuk a prédifalkasokat, meg a vadnyulakat. Vasárnap Rúz meg én a farmon maradtunk, hogy elkészítsük a kettecet Huhu és Pityogós jövendő éjjeli szállását. Ez bizony szamarú foglalatosság volt, különösen az előző napi élvezetekhez képest. Huhu és Pityogós láthatóan nem gyanítottak semmi rosszat. Azt hiszem túl jó szórakoztak sem, hogy bizalmatlankodni kezdtek volna. Huhu nagyobb indult és felderítette a farm mögött elterülő jókora nyárföléketet, aztán körbejárta a rókák ketreceit, és kunyaros húhogással úszította lázadásra őket. Pityogós megtalálta a húszkamrába vezető utat, ahol a rókák eredetelét találták le egy hatalmas képpel. A béres úgy megtönte maradék húszcafatokkal, hogy Pityogós végül már döcögni is alig tudott. Ma este beloktuk a bakjokat új ketrecükbe. Pityogós elaludt, mielőtt az ajtóra ráhozhattam volna a retez, mintha hirtelen megérezte volna, hogy valami nincs rendjén. Szokatlanul fura kis huhokást hallatott, majd az ajtóhoz szökkent, és a túlthálóhoz szorította a fejét. Benyúltam, és a feje búbját vakargattam egy-két percig, amíg meg nem nyugodott. Akkor álmosan visszakapaszkodott a kapasülőjére és felborzolta a tollait, jelezve, hogy aludni készül. Isten veletek, pak gyöckkáig. Suttogtam halkan. Vigyázzatok egymásra, egyszer talán visszajöhetek még hozzátok.